Розділ перший. Мене звуть Артур Гордон Пім. Мій батько був шанований купець. Він торгував морським начинням у Нантакеті, де я й народився. Мій дід по матері служив повіреним у справах і мав велику практику. Йому в усьому щастило, і він нажив чимале багатство, успішно вкладаючи гроші в акції Едгартонського нового банку, як тоді його називали. Вдавався він і до інших вигідних оборудок, з усього маючи добрий зиск. До мене він прихилився явно більше, ніж до будь-кого зі своїх родичів, і я мав тверду надію успадкувати більшу частину його багатства. Коли мені виповнилося шість років, дід послав мене до школи старого містера Рікетса, однорукого джентльмена з ексцентричними манерами. Його добре знає, чи не кожен, хто бував у Нью-Бедфорді. Я навчався там до 16 років, а потім перейшов у академію містера Е. Рональда, що стояла на вершині пагорба. Тут я потоваришував із сином морського капітана Барнарда, який служив у корабельній компанії Ллойда та Реденберга. Містера Барнарда теж добре знають у нью бедфорді а в Едгартоні, я певен, у нього чимало родичів. Його сина звали Огастес. Старший років на два від мене, він уже ходив із батьком на китобійний промисел на Джонні Дональдсоні. Огастес любив розповідати мені про свої пригоди на півдні Тихого океану. Я часто бував у нього вдома і проводив там цілі дні, а іноді й ночі. Ми вмощувалися вдвох на ліжку Гастеса, і він докладав усіх зусиль, щоб не дати мені заснути до світанку, розповідаючи про дикунів з острова Тініан та з інших островів, де він побував під час своїх мандрів. Я не міг не захоплюватися його оповідками і поступово відчув неподоланне бажання самому вирушити в морські мандри. Я мав вітрильника, що називався Аріель, вартістю в 75 доларів, з невеличкою каютою і споряджений як шлюб. Яка була його тонажність, я не пам'ятаю, але десятеро людей поміщалися на ньому без тисніви. На тому човні, ми мали звичай здійснювати найбожевільніші виправи, і, згадуючи про них, я дивуюся, що досі живий. Замість вступу до головної і набагато розлогішої частини своєї оповіді, я розкажу про одну з таких шалопутних пригод. Одного вечора у капітана Барнарда відбувалася гульня, і ми з Астасом добряче нализалися. Як завжди в подібних випадках, іти додому мені не хотілося. І ми вдвох уклалися на його ліжку. Він, як мені здавалося, заснув дуже мирно, не сказавши на свою улюблену тему жодного слова. Коли пиятика закінчилася, була майже година ночі. Минуло, може, з півгодини відтоді, як ми лягли. І я вже почав дрімати, коли Огастес раптом підхопився на ноги і, вибухнувши страшною лайкою, заприсягся, що жоден Артур Я був здивований, як ніколи в своєму житті, бо не знав, чого йому треба, і думав, що він геть утратив тяму від випитого вина та інших трунків. Одначе далі мій друг заговорив цілком розважливо. Мовляв, я вважаю, що він п'яний, як чіп, але він тверезісінький. Йому просто обридло, провадив Огастес, валятися в ліжку, немов ледачий пес, у таку дивовижну ніч, і зараз він одягнеться і поїде прогулятися на човні. Не знаю, що зі мною сталося, але не встиг мій приятель вимовити ці слова, як я відчув неймовірне збудження й радість, і його безумний намір видався мені найрозумнішим і найдотепнішим у світі. Надворі завивав майже штормовий вітер, і було дуже холодно наближався кінець жовтня. Одначе я підхопився з ліжка в пориві справжнього екстазу і заявив, що я теж не зблохливих. І мені обридло валятися в ліжку. «Як ледачому псу, і заради розваги я готовий учворити яку завгодно вихватку, і жоден Огастес Барнард із Нантакета не звинуватить мене в боягустві». Негаючи часу, ми похапцем одяглися і побігли до вітрильника. Він стояв біля старого напівзогнилого причалу на дров'яному складі Пенкі і компанія і майже бився бортом об грубі колоди. Огастес стрибнув у човна і став вичерпувати воду, якої набралося до половини бортів. Закінчивши з цим, ми підняли клівер та грот і сміливо вийшли у відкрите море. Вітер, як я вже згадував, віяв сильно і безперервно з південного заходу. Ніч була ясна і холодна. Огастес сів за стерно, а я стояв, тримаючись за щоглу, на палубі над каютою. Ми мчали вперед дуже швидко, і жоден з нас не зронив і слова, після того, як ми відійшли від причалу. Нарешті я запитав у товариша, яким курсом він збирається пливти, і коли, на його думку, нам слід повернути назад. Кілька хвилин він насвистував, а потім глузливо кинув. «Я йду в море, а ти вертайся на берег, якщо бажаєш». Подивившись на Огастеса, я помітив, що попри свою вдавану безтурботність, він сильно збуджений. Я виразно бачив його у світлі місяця. Обличчя в нього було біліше за мармур, а рука так тремтіла, що він ледь утримував нею румпель. Я зрозумів, що з ним не все гаразд і неабияк як стривожився. На той час я дуже мало тямив у керуванні човном і тепер цілком залежав від мореплавного досвіду товариша. Вітер раптом почав посилюватись, і ми стали віддалятися від берега усе швидше але я соромився виказати свій страх і ще з півгодини зберігав цілковиту мовчанку. Нарешті я не витримав і сказав Огастесові, що, мабуть, пора вертати назад, до берега. Як і першого разу, минуло не менше хвилини, поки він здобувся на відповідь, чи то відповідь. Десь такої відповіді я від нього й чекав. Але в тоні, яким він вимовив ці слова, було щось таке, від чого мене опанував моторошний жах. Я знову окинув приятеля пильним поглядом губи в нього були мертвотно бліді, а коліна так тремтіли, що, здавалося, ноги отот -от підігнуться, і він упаде. Ради Бога, угастисе. заволав я, не на жарт переляканий. Тобі зле? «В чому річ? Що ти надумав?» «В чому річ?» Пробелькотів він начебто з великим подивом і в ту ж таки мить випустив румпель і впав на дно човна. «Річ у тому, я повертаю до берега. Хіба не бачиш?» І тут мене осяяло. Я зрозумів, що сталося. Я кинувся до Огастеса і підняв його. Він був п'яний. П'яний, як хлющ. Він не міг стояти на ногах, не міг розтулити рота, нічого не бачив. Очі його оскліли. Похоловши від розпачу, я випустив його з рук, і він, наче колода, знову впав у воду на дно човна. Мені стало очевидно, що під час гульні він випив куди більше, ніж я думав, і його поведінка в ліжку була наслідком дрімучого сп'яніння. В такому стані, як і в нападі божевілля, жертва часто набуває здатності поводитись, як людина, що цілком панує над своїми почуттями. Одначе холодне нічне повітря зробило свою справу. Нервове збудження вгамувалося під його впливом, до того ж мій приятель почав невиразно усвідомлювати небезпеку свого становища. І це прискорило катастрофу. Тепер Огастис повністю відключився не було найменшої надії, що в найближчі години він прийде до тями. Годі уявити, як перелякався я в ту мить. Винні випари розвіялись. Мене опанували страх і розгубленість. Я знав, що я не вмію стернувати, що шалений вітер та потужний відплив женуть нас до неминучої загибелі. Десь позаду нас збирався шторм, а ми не мали ні компаса, ні провізії. І було очевидно, що як не змінимо курсу, то ще до світанку втратимо землю з виду. Ці думки і безліч інших, не менш моторошних, із карколомною швидкістю промчали крізь мою свідомість і на кілька хвилин паралізували мою волю. Майже зариваючись носом у біле шумовиння, човен навально мчав уперед із розпущеними вітрилами. Ні на клівері, ні на гроті рифи не були взяті. На наше превелике щастя, хвилі не зламали стерно, адже Огастес, як я вже згадував, покинув румпель, а я був надто схвильований і навіть не подумав, що треба негайно сісти на його місце. Та хоч як це дивно, човен тримався прямо, і помалу я трохи заспокоївся і прийшов до тями. Але вітер і далі посилювався, погрозливо завиваючи, і щоразу, коли нас підносило на гребінь хвилі, Море розбивалося об корму і заливало човен водою. Проте тіло в мене майже задерев'яніло, і я мало що відчував. Нарешті я зібрав останні сили і, кинувшись на ніс човна, зірвав грот. Як і слід було сподіватися, вітер підхопив вітрило і перекинув його в море. Намокши у воді, воно потягло за собою Хоча човен залишився під одним клівером, він і далі мчав гнаний вітром. В ряди на нього обвалювалися важкі хвилі, але найстрашніша загроза минула. Я взявся за румпель і зітхнув вільніше, бачачи, що для нас лишилася деяка можливість порятунку. Огастес лежав непритомний на дні, а що там набралося на цілий фут води, то я став боятись, аби він не похлинувся. Мені вдалося трохи підняти товариша, і, обв'язавши його навкруг пояса мотузкою, я закріпив її до римболта на даху каюти і залишив його в сидячій позі. Зробивши таким чином усе, що міг зробити у своєму збудженому стані, я набрався духу і звірився на Бога, сповнений рішучості мужньо зустріти будь-яке випробування, що його пошле мені доля. Та не встиг я прийняти це рішення, як угорі над човном і навкругнього заповнив усе повітря страшний і протяжний зойк, ніби заверещала тисяча демонів. Ніколи, поки я живий, не забути мені, який моторошний жах заполонив мене в ту мить. Волосся на голові стало сторч, кров застигла в жилах, серце зупинилося. Я навіть не зміг задерти голову, щоб подивитися, звідки долинуло те жахливе виття, а захитався й упав без тями на нерухоме тіло товариша. Очунявши, я виявив, що лежу в каюті великого китобійного корабля «Пінгвін», який йшов до Нантакета. Наді мною стояло кілька людей, і Огастес, блідий як смерть, старанно розтирав мені руки. Побачивши, що я розплющив очі, він радісно скрикнув, а на суворих обличчях людей, які стояли навкруг мене, з'явилися усмішки. У декого в очах заблищали сльози. Незабаром прояснилася і загадка того, як нам пощастило залишитися живими. На нас наскочило китобійне судно, котре, тримаючись круто до вітру, прямувало до нантакета на всіх вітрилах, які зважилося підняти, а отже йшло майже під прямим кутом до нашого курсу. На вахті було кілька матросів, усі вони дивилися вперед, але помітили нашого човна лише тоді, коли уникнути зіткнення було неможливо. Крики, якими вони намагалися остерегти нас, коли побачили вітрильника, і сповнили мене жахом. Величезний корабель, як мені розповідали, переїхав через нас із такою самою легкістю, з якою наше суденце переїхало б через пташини перо. Він навіть не уповільнив ходу. Жодного крику не долинуло з човна, який зазнав катастрофи. Тільки почулося скреготіння, майже заглушене ревом вітру та хвиль, поки наше вутле суденце, вже затоплене водою, за якісь секунди протягло під кілем корабля, котрий нас розчавив, і все. Прийнявши наш вітрильник, а з нього, як ви певно пам'ятаєте, зірвало щоглу за покинуту й нікому не потрібну посудину, капітан китобійного корабля. на наше щастя, двоє з вахтових матросів побожилися, що бачили в нашому суденці біля стерна людину, і її, мабуть, ще можна врятувати. Спалахнула суперечка, і Блок роздратовано заявив, що йому немає діла до якоїсь яєчної шкаралупи, що заради такої нісенітної пригоди він не стане змінювати курс корабля. І якщо в тому кориті була людина, ніхто не винен у цьому, крім неї самої, і хай собі йде на дно, або до чортів у пекло, ну і таке інше в такому ж дусі. Тоді до суперечки втрутився Гендерсон, перший помічник, справедливо обурений, як і всі матроси, бездушною жорстокістю капітана. Відчуваючи підтримку команди, він заявив блоку, що той заслуговує теліпатись на шибениці і що він не виконає такого наказу, хай навіть його повісять відразу по тому, як вони зійдуть на берег. Помічник капітана твердим кроком рушив на корму, відштовхнувши блока, той зблід, але промовчав, і, схопившися за штурвал, рішучим голосом наказав Завертай. Матроси кинулися на свої місця, і корабель здійснив умілий поворот. Усе це забрало близько п'ятьох хвилин, і мало хто вірив у те, що вони встигнуть когось там урятувати, навіть якщо в човні справді були люди. Проте, як читачеві вже відомо, і я і Огастес залишилися живі, смерть обминула нас завдяки поєднанню двох щасливих і майже неймовірних випадковостей, подібне щастя, люди благочестиві й мудрі, приписують умисному втручанню божественного провидіння. Поки судно ще не забрало вітер, перший помічник капітана звелів спустити на воду шлюпку і стрибнув у неї разом з двома матросами мабуть, тими сами котрі запевнили, що бачили мене біля стерна. Як тільки вони відчалили від судна, місяць світив яскраво, як і раніше. Корабель круто нахилився під вітер, і в ту саму мить Гендерсон, підхопившись зі свого сидіння, закричав веслувальникам, щоб вони табанили. Він не став нічого пояснювати, тільки нетерпляче повторював «Табань! Табань!» З усіх сил матроси заходилися веслувати назад. Але на той час корабель уже розвернуло, і він рвонувся вперед, хоча команда докладала неймовірних зусиль, щоб прибрати вітрила. Зневаживши небезпеку, помічник капітана вхопився за Ван Путенси на борту корабля, як тільки зміг до них дотягтися. Судно знову рвучко нахилилося, оголивши правий борт майже до кіля. І тоді стало зрозуміло, чому помічник капітана... Звелів матросам знову підігнати шлюбку до корабля. На гладенькій і блискучій поверхні днища корпус пінгвіна був обшитий міддю, і мідні штаби кріпилися до дерева мідними штики болтами. У якийсь незбагненний спосіб повисло людське тіло, яке билося об корпус за кожним порухом корабля. Після кількох невдалих спроб, бо одного й далося, і перший ліпший поштовх загрожував потопити шлюбку, Мене нарешті визволили з небезпеки і підняли на борт, бо то було моє тіло. З'ясувалося, що якийсь болт зрушив із місця, пропоров обшивку і вистромився назовні. А коли нас протягувало під кораблем, я зачепився за нього і ось таким неймовірним манером мене прикріпило до днища. Голівка болта пройшла крізь комір зеленого. Мене негайно поклали до ліжка, хоча я не подавав ознак життя. Хірурга на борту не було. Зате капітан поставився до мене дуже уважно. Мабуть, хотів загладити в очах команди свою жахливу поведінку на самому початку цієї пригоди. Тим часом Гендерсон знову відчалив від корабля, хоча вітер набрав майже ураганної сили. Вже через кілька хвилин йому почали траплятися уламки нашого човна, і незабаром один з матросів, котрі були з ним, став запевняти, що чує крізь рев урагану, як хтось кличе на допомогу. Це примусило відважних моряків уперто провадити пошуки далі. І вони плавали там більше, ніж півгодини, хоча капітан Блок знову і знову подавав сигнали повернутися. І кожна мить перебування на воді в такій благенькій шлюпці таїла в собі смертельну небезпеку. Важко зрозуміти, що... Чому крихітний суденце не зазнало катастрофи в першу ж таки секунду? Одначе шлюпка була збудована дуже міцно, спеціально для китобійного промислу і обладнана, як я мав згодом нагоду переконатися, повітряними ящиками, на зразок рятувальних човнів, що ними користуються на узбережжі Уельсу. Після марних пошуків протягом згаданого часу вирішили повернутися на корабель. Та не встигли дійти цього висновку як від темного предмета, що швидко проплив неподалік, почувся слабкий крик. Вони погналися за тим предметом і незабаром підпливли до нього. То був палубний настил Арієля. Біля нього з останніх сил змагався з хвилями Огастес. Коли його стали втягувати в шлюбку, виявилося, що він прив'язаний мотузкою до дощок, які трималися на плаву. Нагадаю, що це була та сама мотузка, одним кінцем якої я обв'язав Огастеса навкруг пояса, а другим примоцував до римболта, щоб утримати його в сидячій позі. Отже, цей запобіжний захід у кінцевому підсумку і врятував йому життя. Збудований Арієль був абияк, і коли його підім'яло під себе велике судно, він одразу розвалився на шматки, а палубний настил, як і слід було сподіватися, зірвало, коли вода заповнила каюту і разом з іншими уламками він сплив на поверхню. Завдяки йому Огастес не пішов на дно і через те уникнув жахливої смерті. Минуло більше години після того, як Огастеса підняли на борт пінгвіна. Перш ніж він зміг розповісти про себе і зрозуміти, що ж власне сталося з нашим човном. Зрештою він цілком оговтався і довго розповідав про те, що відчував, коли його скинуло в море. Прийшовши до тями, він виявив, що з карколомною швидкістю його закручує у водяний вир, а навколо його шиї двічі або тричі туго обмоталася мотузка. Очунявши вдруге, він уже міг трохи мислити, хоча його свідомість досі була затемнена, а думки плуталися. Тепер він зрозумів, що потрапив у якусь катастрофу і опинився у морі, хоча рот у нього на поверхні, і він міг дихати, правда, з деяким зусиллям. Мабуть, у цей час палубний настил швидко гнало за вітром, і він тягся за ним, лежачи спиною на воді. Отже, він міг не боятися, що піде на дно, поки йому вдасться втриматися в такому положенні. Незабаром хвиля кинула його на дошки, і він учепився в них, вряди годи волаючи на допомогу. За кілька хвилин до того, як його помітили зі шлюбки Гендерсона, він, утративши останні сили, не втримався за дошки, скотився у воду і вирішив, що йому кінець. За весь той час, поки Огастес змагався за життя, він так і не згадав ні про Аріель, ні про події, що привели його до трагічної розв'язки. Невиразне почуття жаху і розпачу цілком заволоділо його свідомістю. Коли його нарешті підібрали, він був без тями, і, як я вже згадував, минуло не менш години, поки він нарешті усвідомив, що з ним сталося. Ну, а я повернувся до життя зі стану близького до смерті завдяки енергійному розтиранню фланеллю, змоченою в гарячому лої. Цей метод запропонував Огастес. Після того, як упродовж трьох із половиною годин перепробували найрізноманітніші засоби. Рана в шиї, хоч і була бритка на вигляд, виявилася легкою і загоїлася досить швидко. Витримавши один з найжахливіших штормів, які траплялися біля узбережжя, де стояв Нантакет, на пінгвін рівно о дев'ятій ранку ввійшов у порт. Ми з Огастесом навіть устигли на сніданок, який, на наше щастя, трохи припізнився в домі капітана Барнарда, з огляду на вчорашню пиятику. Навряд чи хтось із людей, які зібралися за столом, звернув увагу на наш жалюгідний вигляд, бо всі були надто змучені з перепою, хоча від пильного ока нам би не пощастило приховати свій стан. Школярі, одначе, здатні творити чудеса, коли їм треба одурити старших, і, я переконаний, ні в кого з наших друзів у Нантакеті. Не виникло найменшої підозри в тому, що жахлива та неймовірна історія, розказана кількома матросами в місті про те, як вони налетіли в морі на невідоме суденце і пустили його на дно з тридцятьма або сорокома бідолахами на борту, мала стосунок до Арієля, до мого приятеля чи до мене самого. Ми з Огастесом не раз потім поверталися в розмові до цієї історії і щоразу здригалися від жаху. Під час однієї з таких розмов мій друг щиро признався мені, що ніколи в житті не переживав такого болісного переляку, як у ту мить, коли на борту нашого створення